Рафаель Сабатіні Весільний подарунок Сер Джордж Джефріс, верховний суддя Англії, відклеїв погляд від паперів, що лежали перед ним, і підвів сповнені меланхолії очі на свою відвідувачку, леді Мері Ормінгтон. «Ви надали державі велику послугу, мем», – повільно і лагідно мовив він. І немає жодного сумніву, що ви заслуговуєте щедрої винагороди. Його яскраво-червоні губи, що кидалися в очі на блідому обличчі, вигнулися у відвертій усмішці. Він був убраний у червону мантію, підбиту горностаєм, бо щойно повернувся з суду в Дорчестері, де, дотримуючись наказів свого короля і керуючись властивим йому жорстоким гумором, ймовірно викликаним болісною недугою, вирішив похмуре і нещадне правосуддя, що зробило його ім'я синонімом кровожерності. Та даремно було б шукати на цьому блідому обличчі з видовженими рисами, підкресленими важкою перукою, сліди жорстокої вдачі. То було приємне і м'яке обличчя з великими ясними очима, в яких ховалося страждання. «Мілорде», – розсудливо відповіла леді Мері, – я прийшла сюди не для торгу, а щоб послужити своєму королю. Якби було інакше, я б назвала ціну за це викриття на самому початку нашої розмови. Замість того, щоб зробити це наприкінці? – запитав він. Вона знітилася під його голосливим поглядом і почала крутити в руках батіжок. Річ не в ціні, – сказала вона, – а в нагороді за ту послугу Яку ваша світлість визнала такою значною?» Усмішка сера Джорджа стала ще ширшою. «Не сумніваюся, що його величність виявиться надзвичайно щедрим. То яку саме винагороду ви хочете отримати?» Капелюх із пір'їною приховав раптову блідість дівчини, але напружений голос виказав її хвилювання. «Дрібницю для його величності, але для мене це все». «Я прошу помилування для одного заблудлого джентльмена, який брав участь у недавньому повстанні проти його величності. Його звуть Стівен Веленсі». Вимовивши ім'я, вона затамувала подих і втупилася в нього. «Стівен Веленсі!» – прохрипів суддя і замовк, похмуро втупившись у папери на столі. Потім він усміхнувся. І вона відчула запаморочення від страху, бо це була багатозначна усмішка. «Стівен Веленсі», – повторив він. «Хм, його мають заарештувати завтра. Нам відомо, що він переховується в околицях аббатства Святої Марії. Загін Драгунів вирушив туди на пошуки годину тому. Це дуже небезпечна і відчайдушна людина». Суддя підвів очі й побачив, що вона сперлася на стіл, її обличчя стало сірим, а очі широко розплющеними від жаху. Він відчув незвичну для себе жалість і співчуття до нерозумного юного бунтівника, за життя якого вона благає. Їй пощастило, що вона прийшла саме зараз. Біль, який мучив Джефріса весь день, ущух півгодини тому, коли засідання суду було відкладено і це привело його в добрий настрій. До того ж, прохачка була вельми вродливою жінкою, а розпусний верховний суддя мав слабкість до красунь. Її прохання суперечило всім тим обставинам, які він щойно розглянув. Леді Мері Ормінгтон походила з роду вірного королю Якову і щойно довела власну відданість, викривши змову проти його величності. «Ви просите багато!» Мовив він, наче заперечуючи. Але й віддала багато, відповіла вона, кивнувши на папери. Це правда, визнав він. Джефріс простяг бліду і витончену мову жінки руку і взяв перо. Його величність безперечно не вважатиме цю ціну надмірною. Я погоджуюся, але за умови, що містер Веленсі залишить Англію, і не повертатиметься, доки його величність не вгамує свого гніву, чи принаймні на весь час його правління. Я можу поручитися за нього, вигукнула вона радісно. Він кивнув і, вмочивши перо, почав писати У цьому немає потреби. Якщо містер Веленсі залишиться в Англії більш ніж на сім днів, і з цього моменту його повісять, щойно впіймають. Ось. Він запечатав документ і простягнув його дівчині. «Містер Веленсі можу вважати, що йому надзвичайно пощастило з захисником». Леди Ормінгтон подякувала йому щиро і зворушливо, зробила реверанс і поспіхом вийшла. На сходах вона побачила свого старого слугу, який чекав на неї. «Швидше нате, сказала вона. «Сідлай коней, ми вирушаємо негайно». За півгодини в тій самій кімнаті, де він приймав її, верховний суддя, добряче на підпитку, проклинав себе за те, що так легко погодився на ці умови. А ще за годину, корчачись від болю, сипав на себе лайку за те, що взагалі вирішив її винагородити. Тим часом холодного вересневого вечора леді Мері неслася галопом у супроводі свого єдиного грума. Звістка про драгунів, відряджених на арешт Веленсі, яку вона почула від сера Джорджа, змушувала її поспішати. Могло статися що завгодно. Загнаний у кут Веленсі міг учинити відчайдушний опір, обравши смерть у бою, ніж шибеницю, що чекала на нього у разі арешту. Відтак вона мала випередити драгунів і дістатися його сховку раніше. У неї був добрий кінь, і вона знала ці місця як свої п'ять пальців – Мері часто полювала тут із собаками, але ще ніколи не мчала з такою шаленою швидкістю, як того вересневого вечора. І все це непокоїло її слугу. Вона звернула з дороги і, на його думку, поскакала на до абадства Святої Марії, намагаючись скоротити шлях настільки, наскільки це можливо для вершниці. Помаранчеве небо попереду поступово ставало льоловим, а тоді сіром. З настанням ночі на ньому з'явилися зорі, але вона не зупинялася, безупинно скакаючи вгору і вниз по пагорбах, по заливних луках і верусових пустищах, стрибаючи через огорожі, перетинаючи струмки та брід. Двічі кінь спотикався, а одного разу навіть скинув її, та леді мужньо продовжувала свій шлях. Леді Мері була безстрашною і відважною жінкою. І Над, старий Грум, добре знав, що сила духу його пані нічим не поступається її винахідливості. Уже була північ, коли два спітнілі, ледь тримаючіся на ногах коні, дісталися постоялого двору на лівому березі річки Чер, на межі Девенширу. Це була остання заїджа хата, де можна було спочити, але Леді Мері була готова до всього, якщо б розмова з Джефрісом склалася не так вдало, і пара витривалих поні вже чекала на них там, поховавши Надії Ната на те, що його пані проведе ніч у цьому хліві. Помінявши коней на свіжих, Леді Мері та Нат перетнули брід і поїхали далі. На світанку вони залишили позаду Колітон і дісталися схилів долини Оттер – де зупинилися, щоб дати тваринам перепочити. Ніжне золоте проміння ранкового сонця освітило місцевість унизу. Вони бачили все ще сонне аббатство і річку, що мерехтіла за ним. Вершники помітили дорогу, яка звивалася під ніжем пагорба. А на всьому відрізку, що відкривався перед ними, не було видно жодного натяку на драгунів. Вони обігнали їх у своєму шаленому шляху. Дівчина співчутливо поглянула на виснаженого старого грума, але це не могло затьмарити її радість. Вся втома щезла в той момент перемоги. І ясних очах не було і сліду втоми. Щоки вкривав легкий рум'янець, а постава залишалася такою ж гордою і прямою, що годі було повірити, ніби вона провела в сідлі всю ніч, проскакавши 50 миль. Вони обережно спустилися вниз по схилу, перетнули містечко, прямуючи до ферми біля річки, що була приблизно милю від бадства Святої Марії. Перейшли кам'яний міст, загороджений брамою, яку надзістрибнувши розчинив, і, здіймаючи хмари-пилюки, опинилися просто на фермерському подвір'ї. Завзято загавкав пес. А тоді, ще до того, як Над устиг підняти батіг, щоб постукати, двері розчахнулися, і на світ вийшов високий кремезний чоловік, щоб зустріти їх. Він мав на собі сірі панчохи з грубої вовни та дерев'яні черевики. Обличчя було засмаглим і вусато-бородатим, волосся сивиною. Він мав непривітний вигляд. Але ворожість зникла, що на його блакитні очі зупинилися на вродливій жінці у верховій сукні з коричневого оксамиту. «Зажадалось прогулянок, мем!» Замість вітання мовив чоловік із підозрою в голосі. «Є на те причини, майстре Лейдж», – сказала вона, зіскочивши з коня і кинувши повід натові. «Я шукаю містера Веленсі». Його обличчя залишилося незворушним. Кого, кого? перепитав він, ніби вперше чув це ім'я. Вона усміхнулася і попрямувала до ганку. Містер Веленсі, кажу ж, відповіла вона, мене звуть леді Мері Ормінтон. Він безперечно згадував про мене. Ні, мем, відповів той. Але відступив у бік, даючи їй дорогу, а Мері безтурботно війшла до холу. Це була довга кімната з низькою стелею, підлога вимощена камінням, а стіни обшиті морним дубом. Від поліна, що палало в камінні, відбувалися червонуваті відблиски, Уздовж стін стояли шкіряні канапи, біля вікна – відкритий клавесин, на якому лежали ноти. Посеред кімнати на столі лежали книги і стояла мідна чаша з трояндами, аромат яких наповнював повітря. Для грубуватого фермера ця оселя здавалася надто вишуканою. На маленькому приставному столику стояв високий білий глечик і склянка з молочними слідами. Оце саме те, що треба. вигукнула її світлість. Я провела ніч у сідлі і не мала в роті ані макової росинки з тих пір, як ми виїхали з Дорчестера. Вона взяла глечик наполовину повний свіжого молока. Кинувши недовірливий погляд на брудну склянку, піднесла глечик до витончених губ і зробила довгий ковток. Фермер не зводив з неї очей та зовсім неграційна постава чи дороге вбрання, і навіть не шляхетна врода її обличчя викликали таку пильну увагу. Він за природою був підозрілим, як усі селяни, і не менш потайливим, особливо коли щось здавалося небезпечним. А що, як вона, шпигунка кривавого Джефріса? Люди шепотілися про його підступність, і Веленсі був відомим бунтівником. Королівські агенти здатні на будь-яку хитрість, аби захопити його. Так у їхньому дусі, подумав Лейч, було б послати жінку, аби вивідати місце перебування. Леді поставила глечик і обірвала його роздуми. «Нужбо, майстра Лейдж». Чи не повідомите ви, містер Веленсі, що я тут? — Ви знаєте моє ім'я, — пробурмотів Лейдж. Мені сказав його містер Веленсі. Він згадував вас у листах. Він почухав потилицю, все ще вагаючись, та їхню розмову перервали. Двері до кімнати розчинилися, і на порозі завмерла дівчина, що й не помітила величну незнайомку. Леді Мері здивовано зиркнула на неї. Це була тендітна дівчина в сірому домотканому вбранні з чорним шовковим поясом і глибоким білим батистовим коміром, що спадав на груди. Вона виглядала в цьому суворому строї, мов квакерка. Її обличчя було трохи засмаглим, червоні вуста ледь розтулені, а в синіх очах світилася несподіванка. Ті самі очі, що й у Джозефа Лейджа. Це вказувало на родинний зв'язок. Ця дівчина від золотої корони волосся до кінчиків тендітних черевичків стала для Леді Мері поясненням тієї розкоші, якою була оздоблена кімната. Після того, як дівчина придивилася до її світлості уважніше, здивування в її очах змінилося впізнаванням. Вона зробила крок уперед. «Леді Мері!» – вигукнула вона. Брови її світлості здивовано злетіли. «Дитина моя!» – промовила вона. – Звідки ти мене знаєш? – Я бачила ваш портрет. Стівен носить його в медальйоні, – пояснила вона, приголомшивши Леді Мері до безмовності тим, з якою легкістю ця донька Юмена говорила про такого шляхетного джентльмена, як містер Веленсі. – Що ж, тобі більше нема про що турбуватись, – мовив Лейдж. «Ваша світлість вибачить мою підозріливість, але не дуже хотілося лізти в петлю, як і наражати на небезпеку містера Веленсі». «Я розумію», – відповіла вона. «А тепер, коли ви впевнились у всьому, прошу вас, покличте містера Веленсі». «Покличу, не переймайтесь», – озвався Лейч. Він прокинувся в досвіта, щоб піти на риболовлю. У цю мить вони почули тупіт на кам'яному подвір'ї. Розкуйовжений хлопчак, захеканий від бігу, влетів до кімнати. «Солдати!» – видихнув він із жахом. «Там солдати! Біля абатства, І, і вони шукають містера Веленці!» Дочка Лейджа скрикнула і, притиснувши руку до грудей, ніби намагаючись угамувати раптовий переляк, поблідла. Її очі були сповнені страху і жаху. Леді Мері, помітивши всі ці ознаки глибокого зворушення, відчула тривожну неспокійність. «Відійшліть по нього негайно!» – владна наказала вона фермерові. Йому нічого боятися. Солдати не завдадуть йому шкоди. Так і передайте від мого імені. І подбайте також про мого конюха, що чекає на дворі. Він провів ніч у дорозі разом зі мною і досі голодний». Йомен вклонився. Тон і манери її світлості спонукали до негайного виконання. Він обернувся і вийшов разом із хлопчаком, який приніс звістку про драгунів. Її світлість сіла в шкіряне крісло біля столу і почала стягувати вишиті верхові рукавички. Люсі Лейч наблизилася до неї, палаючи бажанням дізнатися більше про той захист, який її світлість пообіцяла Стівену Веленсі і водночас соромлячись її владної і величної постави. — Ваша світлість сказала, — пробурмотіла вона, — що солдати не завдадуть шкоди вашому кузену. — Кузену? — повторила її світлість, знову звівши точені брови. Потім її обличчя прояснилось. — Так, я саме так і сказала, — відповіла вона. У її голосі чулося небажання відповідати на подальші запитання, і Люсі деякий час вагалась, розриваючись між страхом перед її світлістю і прагненням дізнатися більше. Тим часом Мері Ормінгтон розмірковувала над ситуацією. Чому Веленсі збрехав цій дитині, сказавши, що дама на портреті в медальйоні – його кузина? Її світлість чула, що Веленсі належав до тих чоловіків, які рідко одружуються – їй казали, що він любить флірт, маючи невгамовну чарівність, і вона вперто намагалася не вірити цим чуткам. І усе ж, здається, ось воно – підтвердження. Дивлячись на ніжну і довірливу дитину, що стояла перед нею, вона пройнялася до неї глибоким жалем. Мері також відчула палки гнів на Веленсі, який так би соромно прикрасив своє нудне перебування в окритті, здобувши серце цієї дівчини так само легко, як люди зривають рожеву поп'янку, щоб носити один день, а потім викинути, зломлену і зів'яло, без жалю. «Ваша світлість більше нічого не скаже. Я, Боже волію, від страху за нього». Леді Мері відзначила, що дівчина говорить як особа, яка має певне виховання, включно з музичним, рідкісна річ у цій частині Ангелії. Схоже, ти його кохаєш, дитино моя, пропустила її світлість. Дівчина на мить відвела погляд, і це змусило серце леді Мері болісно стиснутися, та її наступні слова лише погіршили становище ми хочемо одружитися, коли все це вляжеться. М'яко відповіла Люсі. Вона не помітила, як здригнулася Леді Мері. І коли потривалі мовчанці знову підвела очі на свою гостю, то не побачила глибокої блідості на її обличчі. «Це велика честь для тебе», – рівним голосом сказала її світлість. «А твій батько про це знає?» «Ще ні. Ми йому ще не казали. Стівен хоче, щоб я зачекала, доки мене весь цей переполох». А. її світлість підвелася, обличчя її було бліде, як мармур, і таке ж не проникне. На мить їй захотілося покликати свого грума і помчати геть, так і не побачивши веленці, забравши прощання Джефріса.